Hej, jag heter Fyllmoje och jag är biskop i Bacchus och Venus heliga kyrkas nystiftade församling. I ljuset av påståenden från Sverigedemokrater att fylla och kåthet kan leda till nazism vill vi som är religiösa experter på området och det starkaste dementera detta påstående. Fylla och kåthet är två heliga sakrament som inte leder till nazism utan till frälsning. Flera av våra förnäma teologer har också lyft fram att ett grundläggande paradigm är att nazism och frälsning är oförenliga och otaliga och oförnekliga heliga tecken av frukost och karaktär har påträffats som styrker detta. Och jag vill avsluta detta pressmeddelande med en uppmaning till allmänheten och till alla troende ute i vårt fallosformade land. Knäck en öl och nanera mera. Moje, allt!